Det ved jeg ikke en skid om. Men heldigvis har jeg læreret mig med Rikke Peters, som er lektor på UCL Erhvervsakademi. Og så er hun også en af de eksperter, der skriver artikler for Leks.dk, Danmarks national leksikon. Hej Rikke, velkommen til. Tusind tak, skal du have. Tak fordi jeg måtte. Ja, Lad os bare starte fra begyndelsen af. Ja. Hvor stammer begrebet woke fra? Æ, jamen, begrebet woke stammer i virkeligheden tilbage fra 1950'erne og 60'erne i uh, USA, mm. hvor det jo faktisk kommer fra sådan et afroamerikansk uh, slangbegreb. Altså det kommer egentlig af det amerikanske stay awake, altså hold af vågen, eller bliv mm. vågen, ikke? eller vær vågen. Øhm, og i den afroamerikanske slangudgave, der, der gik det så over til at blive woke, eller stay woke, og så woke. Så mm. det er egentlig sådan et begreb, der faktisk stammer fra, øh, fra minoritets, øh, den sorte minoritetsbefolkning i USA tilbage fra 50'erne. 50'erne ja. Så det er et meget ja. gammelt begreb? Jamen det er et gammelt begreb, men det var jo også i den periode i 50'erne 60 øh, og 60'erne, hvor borgerrettighedsforkæmperne og borgerrettighedsbevægelsen i USA begyndte at røre på sig. Ikke? Der hvad hvad betyder det? Nu stopper der lige her. Borgerrettighedshalløjsa, hvad, hvad betyder det? Jamen det var jo øh, sorte politiske grupper, øh, altså afroamerikanske grupper i USA på det her tidspunkt, som simpelthen ikke længere vil øh, finde sig i den øh, racemæssige undertrykkelse, og også den øh, raceadskillelse, der faktisk stadigvæk var i sydstaterne i USA, hvor Sorte jo ikke måtte sidde på bestemte pladser i busserne, som kun var forbeholdt videre mm. det samme inde på barer og caféer osv. Og, øh, og de begyndte at gøre øh, oprør mod den her fortsatte undertrykkelse, selvom det jo faktisk var 100 år siden, at slaveriet var blevet øh, forbudt og ophørt i USA. Så og det er jo, vi stopper hurtigt, for det er rigtigt, Rikke, det er jo det gode med, at den gang, det var der, hvor de, altså den mørke befolkningsgruppe blev behandlet ekstremt dårligt, yeah. og de måtte ikke sidde, altså de skulle sidde bagerst i bussen, yeah. Yeah. og alle de her ting, de måtte ikke komme ind på restauranter og sådan noget. Yeah. Så det er den gang, det stammer fra, yeah, og i 1950. Ja, ja og på den måde kan man sige, det der ligger så i det der woke-begreb, eller stay awake, mm. altså hold dig vågen, det er i virkeligheden det der med, hold dig nu vågen, og læg nu mærke til, at de vide, de ikke tager dig i røven, altså at uh, nu med, uh, kæmpe nu for jeres rettigheder, folks. Prøv nu lige at komme op på kæderne og så uh, holde jeg vågen omkring, hvad der foregår i det amerikanske samfund. Så, er det, så det er dammen. i virkeligheden sådan et kampbegreb også. Det er et kampbegreb Ja, det må jo. godt sige. Fedt. Ja her, æh, Rikke, hvad synes du så er det mest spændende ved det her begreb? Jamen, det synes jeg jo i virkeligheden ikke så meget, den her øh, oprindelse, vi nu har været inde på, det er faktisk, hvordan begrebet har udviklet sig. Og det er jo i virkeligheden øh, en helt vild historie, man kan fortælle der. Fordi det, der jo er rigtig sjovt, når vi hører og læser om begrebet i dag, og alle er jo sikkert stødt på det, og nogen bruger det endda sikkert som sådan en hashtag og andre ting, ikke? Det er, at begrebet har undergået eller har, har, har lavet så stor en forandring siden 1950'erne og 60'erne, så vi faktisk ikke engang helt kan være sikre på, om hm, det er den samme betydning, vi faktisk længere taler om, når vi taler om Vogue i dag. Og mm. det er jeg heller ikke selv sikker på, og derfor er det helt klart en af de sværste artikler, jeg nogensinde har skrevet. Mm. Fordi det, begrebet har simpelthen ændret sit betydning? Ja, det har det, og faktisk så er det jo stadigvæk et kampbegreb i dag... Øhm forstået på den måde, at der i virkeligheden er to vidt forskellige øhm, fortolkninger eller forståelser af begrebet. Så nogen som mig, der prøver at skrive sådan en artikel, vi tror jo, at vi kan give sådan en helt klar, deskriptiv og objektiv beskrivelse af, woke betyder kolon øh, eller lige med, og så kan vi lave sådan en definition og sætte det i øh, gåseøjne. Men det kan vi faktisk ikke rigtig mere, fordi mm. at det er et politisk lavet begreb, som bliver brugt på vidt forskellige måder i den offentlige debat, og det kan I jo også lægge mærke til, når I prøver at læse om det derude, at nogle gange så vi stod på det, hvor folk synes, ja, det er fedt at woke, wokeness, det er bare det nye, hmm. mm. og og ved andre vil I opleve, at man faktisk lægger en masse negative og frygtelige ting og alle samfundets dårlige ind i det her woke-begreb. Så det vil sige, at vi kan aldrig nogen vide, hvad det betyder, ja. før vi går ind og faktisk undersøger, hvordan er det konkret, det bliver brugt i den konkrete situation. Så det er altså et begreb, der skifter rigtig mange betydninger. Ja, fordi nu skal jeg lige opsummere Rikke, fordi er du galt, Der gik det stærkt. Ja. Noget med deskriptiv og alt sådan nogle ting. Ja. Som jeg forstår det så, Rikke, det er, at det har simpelthen bare ændret sin betydning, men det er stadig et kampbegreb. Ja. Man bruger det stadig i form af, at når man skal bekæmpe noget, ja. så bruger man det begreb. Ja, det, det kan man jo gøre, men altså hvis vi vender tilbage til det der med det, det vanskelige ord, det der med det deskriptive, mm -hmm. det handler i virkeligheden om, at det er når vi gerne vil prøve at give sådan en en, en objektiv beskrivelse af, og det vil, det vil jo en lærer jo typisk bede en om, hvis man skal skrive en mm. opgave. Nu må du prøve at lave en definition, en klar, tydelig, objektiv definition af, hvad menes der med det her begreb. Ja. Og det kan vi godt gøre. Skal vi tage det nu med samme? Det synes jeg. Ja, altså der kan man sige, der betegner woke en oplevet øh, uretfærdighed i forhold til etnisk, øh, rasemæssig, religiøs, kønsmæssig øh, og politisk øh, diskrimination. Mm. Det er sådan en, en oplevet social uretfærdighed. Det er det, der ligger i begrebet. Det er sådan et forsøg på at give sådan en objektiv definition af det. Så woke er simpelthen en oplevelse af at føle sig, øh, øh, som du siger, diskrimineret? Ja, okay. lige præcis. Boom. Det kan man jo lige sætte straven og... ja lige kan, en, en, en stor fed tusund den. Ja, Men, og woke det er faktisk også, det er også en bevidsthed. Det er også en klar bevidsthed om, at man har erkendt, at det er faktisk sådan, det hænger sammen i samfundet. Så det er ligesom om, at hvis man er blevet woke eller vågen, så kan man aldrig gå tilbage til tiden før, vel? Man kan aldrig ja. nogensinde gå tilbage til før den tid, hvor man ikke havde opdaget, at der faktisk er en masse øh, eksempelvis kønsmæssig og racemæssige uretfærdighed i vores samfund. Spændende. Ja, meget. Prøv her, øh, hvorfor er det så netop vigtigt at lære om det her begreb, Rikke? Øh, jamen, det er jo et øh, vigtigt begreb, fordi at det er et begreb, der bliver brugt øh, rigtig, rigtig meget i vores samfund. Ja. Og jeg synes, der faktisk øh, det, der er vigtigt at kigge på, hvis man fx skal skrive en skoleopgave om det her begreb, det er jo at kigge på de der forskellige betydninger, det bliver brugt på. Og det er også faktisk også at kigge på, hvorfor er der så nogen, der lige pludselig er blevet fanes irriteret på det her begreb. Mm. Eller ikke på begrebet, men på det at være woke eller wokeness. Mm. Øhm, det der er der jo nogle grupper i vores samfund, som er... Boomers. Ja, dem Det vi... ja, er boomers. Ja, ja. Det er de gamle. Ja. Yeah. gamle mennesker. Ej, det behøver ikke kun at være gamle, men det er jo i hvert fald nogen, som har en, en anden oplevelse af, hvad der er øh, op og ned i samfundet, mm. end dem, som vil betegne sig som woke. Det er, altså det, det, altså begrebet har jo skabt, øh, altså skabt et, et kløft, kan man næsten sige. Det har skabt en eller anden øh, to baser, yeah. to hold. Yeah. Det ene mod det andet. Yeah. Altså dem, der føler, at yeah. øh, de andre er snowflakes, yeah. som er jo det her med, når man er, bliver lidt for offentet eller fornærmet, er man små ting, mener man, mm. og en anden gruppe, som mener, mm. man ikke er. Mm. Altså, som mener, man, man skal være lidt mere oplyst. Ja. Er det rigtigt forstået? Ja, det kan man godt sige. Fordi øh, det, som øh, hvad skal man sige, modstanderne af woke-begrebet jo går ind og øh, kritiserer det for, og faktisk bliver vrede på det for, det er, det er jo den her øh, oplevelse af, at nu er der pludselig ting, man ikke længere må sige for dem, der betegner sig selv som woke. Altså, det mm. er den her, hvad skal vi sige, de vil og de vil kalde det sådan en... en politiske ukorrekthed, altså nu må vi ikke længere kalde det sorte i USA, nu skal ja. vi kalde dem afroamerikanere. Mm. Men det er jo netop fordi, at de folk, som har taget woke-begrebet til sig, de unge, jo går ind og siger, jamen sproget, begreber, har jo magt Altså i det øjeblik, vi går ind og omfortolker eller omskriver nogle begreber og omtaler det afroamerikanere i stedet for, så ligger der altså også en anden oplevelse af, hvad er det, der egentlig er på færre i vores samfund? Fordi det kan jo være, at der stadigvæk ligger en masse undertrykkende betydninger i at kalde nogen for sorte eller minoriteter eller på en mm. eller en anden måde diskriminerende begreber. Ja. Nu er vi jo sådan set halvvejs allerede. Det går simpelthen så stærkt, Ej, det her. Det alt for hurtigt. Så jeg skal bare lige... Lad os lige lave en lille opridsning. Det vil ja. sige, at det her begreb er vigtigt at kende til, fordi at det er et kampbegreb, som ligesom forændrede dets betydning igennem tiden i øh, 50'erne, hvor de mørke afroamerikaner bliver undertrykt. Og derfor så... Øhm, nu er det blevet et begreb, der ligesom skiller vandene. Ja. Og øh, skaber en kløft mellem, øh, mellem to baser, to med menneskegrupper. Ja. Øh, måske man kan sige snowflakesende mod... Øh, ja, hvad hedder den anden base? Hvad kan man kalde den, måske? Ja, yeah, godt spørgsmål. Woke-menneskerne? Woke ja, yeah, men det lyder jo på en måde også lidt nedsættende. Yeah. Ja. det er sgu svært med det. Men vi, men vi, vi ved nok, hvad vi mener, ikke? Jo, ja. præcis. Så derfor er det vigtigt. Så skal jeg så spørge dig, øh, hvad, hvad, hvad, hvad er det vigtige vendepunkt i det her? Hvor er det, at det, der, det her begreb her sker der skulle noget spændende? ja. Yeah. Altså det er jo så, når vi kommer op øh, tættere på vores egen tid, om man så må sige, når vi kommer helt op i sådan i 2016, 17 mm, og 18 okay, stykker. Yeah. Fordi der sker jo verdenshistorisk nogle ufatteligt spændende begivenheder, ikke mindst i USA. Vi har en president Trump, der kommer til, altså Trumps valgkamp i 2016, yeah. som medfører sådan en større politisk bevidsthed blandt den afroamerikanske befolkning, som ligesom genopvækker det her woke-begreb. Øh, faktisk rettet mod Trump og det som de anser for at være sådan den ærgekonservative. Ja, han er nedladende over at altså nedladen Trumps over retorik. From, ja, så der ser vi det der kampbegreb komme ind igen. Mm. Øh, det er det ene der sker, men det andet der sker det er jo sådan set også at begrebet på det her tidspunkt også det er også ved at være på det her tidspunkt det faktisk kommer ind i det danske sprog. Det er faktisk det, det er vildt ikke. Altså vi faktisk først får det på dansk ja. omkring 2016-17 før der er ikke rigtig nogen i Danmark der har kendt det Det er ikke været nej. noget vi har snakket om. Nå, men i takt med at det også sker så er det fordi at begrebet jo også bliver udvandet. Man kan sige at det bliver marsialiseret med sådan et, et svært begreb. Det skal jeg også nok lige forklare, men det er jo det der med, at en masse firmaer og brands og øh, alt muligt begynder at lukrere på det og fremstille sig selv som, øh, som woke for at sælge deres produkter og for at tiltale de unge. Øh, så man kan tale om sådan en form for woke washing. Ja, altså ikke ikke greenwashing vel, men, men øh, woke washing. Man tjener for, penge ja, man på kan, begrebet. Mh, man kan virkelig i den grad tjene penge okay. og få, øh, få reklamepenge øh, ind ved at fremstille sig selv enormt woke i reklamer. Super spændende. Det vil ja. jeg rigtig gerne lige mere ind på, fordi det vil altså sige, at det her begreb, det bliver genoplevet, eller genoplevet hedder det, ja. øh, i 2016, hvor Trump altså kommer til med den her, hvad man kan sige, nedladende tone mm -hmm. over for menneskegrupper, øh, ja. speci specielt måske afroamerikanere. Ja. Og så bliver det genoplevet, og så tager vi i Danmark ordet til os, ja. og begynder at lægge det på alt muligt ting. Ja, Altså, at vi bruger det her kamp Ja. Begreb til at lægge det på alt. Ja. Alt ting. Ja, det er i hvert fald den, den unge, hvide middelklasse. Ikke kun i Danmark, vel, men mm. hele Europa, hele den vestlige verden, kan man jo sige. Det bliver jo sådan et kernebegreb for den unge, hvide, vestlige middelklasse, som øh, jo tager det til sig, og som gerne vil, vil være woke for at signalere, jamen vi er opmærksom på alle de her sociale uretfærdigheder, der foregår i vores samfund. Ja. Men dermed kan man sige, der er begrebet jo så også blevet vristet fra den oprindelige, øh, hvad skal man sige, den der øh, form for ejerskab, som mm. den afroamerikanske befolkning havde til det, ikke? til mm. at det nu er alle det er i blevet det allemandseje her og det er jo, og, så er der jo, og så er det, at nogle menneskegrupperinger synes, det er gået for vidt, ja. at vi ligesom er blevet for oplyst, kan man måske sige, om de her minoriteter, som bliver undertrykt. Mm -hmm. øh, og heriblandt, så kan det jo være trans, øh, transkønnet. Mm -hmm. Det kan være, hvem har vi mere? Vi har jo lesbiske, homoseksuelle, alle dem i det her LQTB, er det ikke det? Ja. Miljø. Plus. Ja, plus, plus. miljø Husk plusset. Husk plusset. Ja. Uh, miljø, som det handler jo yeah. om det her. Yeah. Uh, og derfor er folk blevet stødt over, at de ikke kan sige, måske det, som de plejer at sige, og fordi folk andre mennesker bliver støttet. Klart, lige præcis. Og ja. Det er derfor man tit kan se sådan nogle overskrifter i medierne, hvor nogen udtaler woke-bølgen er gået for vidt ja. og har ødelagt vores samfund, fordi ja. nu, er det, nu er det ikke længere muligt at sige tingene lige ud, som de er ja. og så, videre. så i virkeligheden er der nogen der mener at det faktisk at, at hele woke-bølgen og woke begrebet faktisk lidt er imod vores går imod vores ytringsfrihed, ja. fordi man skal skulle have lov til at udtrykke sig og sige som man vil her man i vil. vesten. Spændende, ja. så det ja. er woke mod ytringsfrihed kan man måske Jamen, sige. Jamen så er der jo nogen der gerne vil frem versus. fremstille det så der er vi jo tilbage til kampbegrebet igen. Det er totalt kampbegreb, når vi ser det brugt i den offentlige debat. Det er sjovt, og det er jo en, en, en, også en stor fed tus under, øh, hvad begrebet kan. Det er et kampbegreb, man bruger det til en kamp mod øh, retorisk, måske. Ja, det kan du godt sige, ja. En spændende observation, som jeg så måske kan sætte det hen på, det er, at der er lige kommet et nyt Harry Potter-spil ud, hvor at der er rigtig mange, der øh, har valgt at sige, at vi skal boykotte det her spil, fordi J.K. Rowling, som er forfatteren til Harry Potter, har været ude og øh, udtale sig er transphobisk. Ja, transfobisk. Så siger de, at man så skal, øh, hvad hedder det, boykotte ja, bo. det her ja. spil. Ja. Og så er det igen blevet til et kampegreb, fordi nogen ja. synes, det er rigtig woke at lade være med at købe det her spil, for så støtter du ikke øh, transfobiske udtalelser. Mm -hmm. Men andre siger også, nu er det gået for vidt, selvfølgelig skal vi ikke boykotte et spil. Ja. Præcis. Og det er, det, igen, det, her. det er jo bare for at putte noget kontekst ja, ja. ind i. Jamen, jeg, jeg er helt enig det. er et skidegodt eksempel, du kommer med der. Det er i hvert fald der, hvor vi kan se nogle af de der diskussioner. Men der, hvor jeg lige synes, det er spændende, som vi skal tage her til slut, det er det her med, at firmaer bruger, tjener simpelthen penge på begrebet woke og prøver at virke woke. Er det sådan, jeg skal forstå det? Øh, sådan kan du øh, godt forstå det. Altså, måske er der også en tendens til, at vi allerede nu ved at gå lidt i den anden retning. Ikke? Fordi at, øh, det var jo meget en tendens, som firmaer brugte lige præcis på det her tidspunkt, som vi snakkede om før i 2016-2017, da man også begyndte at bruge det blandt øh, hvide unge i Vesten og i Europa og i Danmark. Mm. Så var det jo så, at vi så den her sådan meget kommercialisering af begrebet. Men det ser vi måske ikke så meget mere. Nu er der nok øh, andre dagsordner, der faktisk lidt allerede har udskiftet. Europa. Har du et ek eksempel på tungen fra dengang i øh, 2016, hvor der var et firma, der måske brugte det? Øh, altså et skidegodt godt eksempel synes jeg var øh, øh, i reklamer fra sportsfirmaer. Ikke? Ja. Altså det der med øh, egentlig at sælge et helt andet produkt, altså en sportssko, en løbesko eller noget, ikke? men altså fremstille det som øh, øh, hvor, hvor billederne og musikken og hele fremstillingen af det jo peger sådan enormt meget i retning af. Vi er vi er unge, vi går imod en hver undertrykkelse. Vi bruger modeller af alle, øh, med alle hudfarver og så videre og så videre. Ja, så det er en helt anden måde at gå i eller en helt anden retning at gå i, ja. hvor det egentlig ikke handler om selve det, du sælger, men handler om det budskab, du skal ud med. Klart, du sælger, simpelthen, du sælger budskabet, du ja. sælger den, den trend i virkeligheden mere, den tankegang, mm. den bevidsthed mere, end du måske sælger produktet, og det har man jo fundet ud af, de store firmaer har fundet ud af, det virker jo, fordi det gør at unge gerne vil købe netop det produkt, frem for et andet produkt. Ja. Nå, nu skal vi jo til slutningen og runde af, prøv mm. her. Tak for hjælpen i hvert fald indtil videre med min fremlæggelse. Hvad er de tre vigtigste ting ved det her begreb, som jeg skal have med i min fremlæggelse? Altså det er selvfølgelig igen, som vi har snakket meget om nu her, ikke? altså tungen mm. lige i munden, når du prøver at definere begrebet. Ja. Prøver du faktisk på, så godt du nu kan, at give den her klare, præcise, objektive beskrivelse af, hvad der ligger i begrebet, øh, eller går du ind og kigger på de der politisk lavede betydninger af begrebet? Der skal man virkelig have tungen lige i munden ikke? og lige øh, være helt sikker på, hvad, hvor er det nu lige? Så hvad? del begrebet op. Det kan du godt sige, ja. Det er jo en god ja. idé at starte ja. med det i min fremlæggelse, ja. det er at sige, her startede begrebet, ja. Og nu er det bare et helt andet, men uanset hvad, hænger det alt sammen sammen med, det er et kampbegreb. Ja, det er en rigtig god point, det her. Ja. Ja. Uh, har du flere ting? Hvad tænker du mere er vigtigt? Ja, og det her med at begrebet jo så har forandret sin betydning hen over tid, ikke? At det er slet ikke det samme begreb og bruges slet ikke på samme måde som det gjorde tilbage i 1950'erne og 60'erne, men, men er jo undergået mange forvandlinger, som vi har været inde på gennem tiden. Det skal man også huske at have med, så man kunne jo godt for eksempel i sin opgave lidt lave nogle, nogle nedslag, ikke, hvor man skriver nogle forskellige årstal ned, så man får alle de der udviklinger med. Det er vigtigt at have en historisk udvikling. Ikke? Ja, hvad skete der egentlig, og hvorfor, ja. hvordan er vi kommet hertil? Ja, præcis, præcis. Ja. Og hvorfor måske også en spændende ting at snakke om der, hvorfor er vi går tilbage. Ja. Det er jo en tilbagegang næsten, kan man sige, med Trumps indtog. Ja, det kan man sige. Det her ja. i hvert fald, der var i hvert fald lidt et tilbageslag der, ikke? Spændende. En ja. sidste ting, du måske har? Ja, øh, hvis man så har lyst til at finde nogle kilder og noget at analysere på, så kunne man jo, som vi har været inde på, prøve at kigge på nogle af de her reklamer. Mm. Øh, man kunne faktisk også gå ind og kigge på, øh, fra omkring 1908-10 stykker, er der rigtig mange øh, sorte øh, rap-musikere og andre. For eksempel Charlie Scambino og sådan nogen der på den okay. der sang, der hedder Redbone, jo faktisk bruger, øh, altså øh, synger Stay Woke. Ja, yeah. yeah. don't let him catch og og det ja. synger han også i uh, Amerika faktisk i en sang ja, han har Ja, præcis, og det er der mange han er, han er ikke den eneste, men der er rigtig mange sorte kunstnere der bruger det øh, altså populært kulturelt i deres for eksempel i deres sangtekster. Så dem kunne man jo gå ind og lige hive nogen frem og så analysere på hvad det faktisk de siger i teksterne. Og det gør jo opgaven lidt sjovere når man får lov til at høre Charles Cambino. Ja, præcis, for det er jo et skidefedt nummer. Det synes jeg var nogle fremragende eksempler på hvad man kunne gøre med sin opgave. Ah, tusind tak. Rikke, lige inden, hvad er der noget vi mangler? Nej, jeg tror ikke, vi har været rigtig godt. Jeg med tror, det. vi har været det hele igennem, Rikke. Ja. Prøv at høre, tusind tak, fordi du vil komme. Og tak. Held og lykke med opgaven derude. Prøv at høre, hvis I vil kontakte mig med mig, eller høre nogle andre emner, så er I velkommen til at kontakte mig på Instagram, Markus Eklund. Tak for i dag.